Лікар несподівано підморгнув, ну-ну, вигадали таке, все погане позаду, а попереду новий рік, ялинка, подарунки, райське життя, квіти і любов. Вона недовірливо і безнадійно сміхнулася, як дитина, злизнувши сльози з щоки. Марко Сергійович, так звали хірурга, акуратно навідувався до своєї хворої, і його втомлений голос, переконливі інтонації, помалу, поволі, забирали Юлію в полон. Не щулася, коли виникло почуття довіри, замилування цим неговірким заклопотаним чоловіком. Щоправда, закохана в нього була вся хірургія, від санітарки до професора. При тому, що не був красунчиком, обезброював кожного своїм невдаваним добром, готовністю негайно допомагати всім і всячим тільки міг. Суворий з виду бував він і різким, але що по справедливості, то безперечно. Можливо, непорядні люди зле використовували щедрість його душі. Юлія терпіти не могла користолюдства. Вона бачила, як він не шкодував себе, не досипав, віддавав роботі особистий час. Як зворушливо-турботливо ставився до хворих селян, їй хотілося розповісти про нього всьому світлі. На таких людях тримається земля. Такі заслуговують на повну чашу щастя, думала вона. Чи щасливий її доктор тут Юлія губилася у здогадках? Адже майже весь час проводить у лікарні, як же мусять скучати за ним його домашні. Юлія розмріялася у післянаркозній екзальтації і уявила себе його дружиною. Боже, вона, мабуть, на колінах стояла перед цим чоловіком. Вроджене почуття самоіронії зрадило їй, але підсвідомо Юлія відчула, що зловлена на гарячому, малопристойному у її віці, почервоніла й зіткнула Господи. Яка стала нерозумна і банально примітивна. Невже так подіяв наркот? Хто це сказав? Насмішка це мова на користь свого розуму і проти свого серця. Юлька, старенька, сивенька Юлько, ти витаєш у хмарах, як вічна дівчинка. Саме так вічною дівчинкою називав її вже два десятки літ ревниво закоханий в неї, і цим звичне, як буває нам, звичне, давня болячка. Чужий чоловік, навіть далі вірний їй Вадим. Тут у лікарні Юлія чудувалася собі, бо щойно Марко Сергійович сідав коло неї, як спокійно й захищено ставало на душі. І не хотіла знати причини, але прагнула затримати його коло себе запитаннями, дотепним анекдотом, старалася як могла, аби тільки подовше посидів, аби не йшов неї. Хворі доброзичливо підсміювалися. Юлю, ваш доктор, мабуть, скоро тут і залишиться, цілу годину просидів. Оце так психотерапія, усім би так. Хай уже ставить ліжко коло вас, місце ж є, і нам буде веселіш. Коли одного вечора стало їй раптом дуже погано, медсестра, помірявши тиск і температуру, запанікувала у віччяї. Я покличу Марка Сергійовича, він чергує в реанімації. Що ж це таке, господи, я миттю? Боже, Борони, ні в якому разі. Юлія аж пристала з подушок і схопила сестричку за руку. Але чому? Я не можу вас так залишити. Чому, чому? Бо я кепско, жахливо виглядаю. От чому? Марани, жінка. Це Юлія сказала подумки, а уголос додала. Нічого його турбувати, і так падає з ніг. Зробите мені укол на ніч, а вранці буду як огірочок. «Ну, чесно, піонерське, та не робіть такі великі очі. Я вам обіцяю, на цей раз ще не помру». Невдовзі вона почала ледь помітно підфарбовувати очі. Чекала його. Втім, коли її виписували, попрощатися не довелося. Марко Сергійович був у відпустці. Минуло кілька місяців, і перед Новим роком Юлія прийшла подякувати і привітати його. Довго сиділа під кабінетом, бачила, як вирує навколо нього лікарняне життя, як смикають його в різні боки. Занервувала. Він вчетверте уже вийшов з кабінету, різкий, невпізнаваний, і нарешті зглянувся, звернувся до відвідувачки. «Ви що, на мене чекаєте?» Юлія розгубилася. «Марку Сергійовичу, ви мене не впізнаєте?» Прискали в око, пригадуючи. «Юлія... Пробачте, забув, як по-батькові!» – мовив невпевнено і запитально. «Василівна!» – пригаслим голосом відказала. «Так, так, Василівна!» Говонякаве тепер, а я даруйте не впізнав. В палаті ви якось зливалися з простирадлами. Біла на білому, як полтавська вишивка. Дякую. Красиво пожаліла. А можна полтавській вишивці запросити вас додому на вареники з вишнями? Сказала, ніби в ополонку шубовснула. Ух, хоробра. І зауважила, як знітилося в тому його обличчя. Все, мабуть, повторюється. І в зеленкуватих очах блискавкою промайнула Пошлувати чоловіча цікавість. Твої ж миті пригашена нудьгою. Нащо? Стояла у щужілому, холодному погляді. Юлія розгнівалася на себе. Дурепа. Належить знати, що не всі розпускають вуха на твої інтелектуальні просторікування. Браво, пане Нічче. Якщо жінка філософствує, значить у неї щось не гаразд із особистим життям. Ні, я з задоволенням. Ніби прочитавши розпач у її очах, оквапливо закивав головою на згоду. Тільки коли? Від Нового року не раз сиділи вони у двох у її затишній кухні, і Юлія, відчуваючи Маркову сором'язливу скотість, зі шкіри лізла, аби тільки гість не занудьгував. Може була вона і небозна якою оповідачкою,